Bismillahir Rahmanir Tukiendelea na baiti naofuata tukiwa katika sifa tano katika sifa za Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala 20 ambazo kila alikarifisha na sheria lazima azijue na azijue dalili zake Tumefika katika baada ya kusoma Allahu qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil -itulaqui sasa غني katika sifa tano na waqaimun ghani kisha tuingia na sifa zinazofuata waqaimun ghani wa wahidun wahid qadir murid alim bikulli shay samiu albasir walmutakallim lahu sifatu sab'atun tantazim waqaimun ghani ni yani qaimun ghani qiyamuhu ta'ala binafsihi subhanahu wa ta'ala kuto hitaji kitu Mwenyezi Mungu yajitosheleza Mwenye ndo qaimun ghani Mwenye kujisimamia na mkwasi Mwenyezi Mungu sifa qiyamun ta'ala bi nafsi ni kwamba adamu ihtiyajihi ila makan yakumu fihi au mahallun yahillu fihi au mujidin yujiduhu bal huwa sifa ni moja sio inaonekana ka ni maneno maele sifa mbili la sifa moja kaimun gani yani qaimun binafsihi subhanahu wa ta'ala mwenyezi Mungu hahitaji mwenye, ha mwenye kumpatisha ama mwenye kumleta au mwenye kumuumba kwa sababu yeye ni al-khaliq ni muumba sisi ndo makhluq tunahitaji mwenye kutuumba ambaye ni yeye jalla jalalu mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala maana hii qiyamun ta'ala binafsi tuweza kuifufisha katika maana mbili Hahitaji mwenye kumleta na hahitaji mahali ama chenye kumbakisha kwa hiyo ni qaimun binafsihi taala ndio hii maana yake wa ghani wa wahidun wa hayi hakuwa kama tulivyotangulia shetani atakuja atamuuliza mmoja wenu nani ameomba mbingu nani ameomba ardhi na nani ameomba wewe kisha mwisho Wajibu Allah Allah Allah mwisho akuuliza na ameumba Allah mtume anasema hapo sasa shetani anataka kupoteza, useme amantu billahi wa rasulihi maratatu na ujitufie upande wa kushoto Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala yeye ni al-Khaliq ndo mwenye kuumba kwa hiyo yeye ni lazima na ndio ilivyo kwamba yeye yuajitegemea mwenyewe na hahitaji chochote kwanza kisha hahitaji mahali kwa sababu mwenye kuhitaji mahali huwa hana uwezo kama sisi sisi tunahitaji nasema uwe hapa uwe hivi uwe pale lakini mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala hana mahali hana mahali popote mtu uweza kuanambia tuomba tu tuseme rabbana tuangalie mbinguni Mungu yuko mbinguni Mungu hana pahali Mtume صلى الله عليه وسلم ameenda Israeli na mihraj alpopanda juu kisha ndo akaanana na Mungu hana mahali mwenyezi Mungu kwa sababu kama mwenye kama mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda kuzungumza na Mungu mbinguni na Nabii Musa ameenda kuzungumza na Mungu katika jabali alipofika turisina Sina je Mungu uko pale la wenye kuzungumza ndo waenda mahali lakini Mungu hahitaji mahali popote na aya ambazo kwamba zitakuja kwa dhahiri za kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ana mahali hazifahamiki hivyo kama mfano ar-rahmanu ala al-arshi stawa hii haimanishi kwamba Mwenyezi Mungu yuko kwenye arshi na ameketi aya hii inamaanisha maanisha Mwenyezi Mungu ametawala arshi ambayo kwamba ndio kiumbe kikubwa zaidi kuliko viumbe vote kwa hiyo ana nguvu zaidi ya kutawala kingine chochote kama ametawala arshi na aya zote tu mafisama tafsiri zake si kwamba Mungu yuko mahali Mwenyezi Mungu hana pahali kama tulivotangulia nyuma tusema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala majudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi Mwenyezi Mungu yuko tofauti na viumbe vyake hafanani na kiombe chake kwa wowote kwa hiyo tukisema Mwenyezi Mungu ana mahali maalum itakuwa tumemfananisha Mwenyezi Mungu na kiombe chake ambao sisi sisi tuna mahali maalum itakuwa tumemkosea Mwenyezi Mungu na yeye mwenyewe amesema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul hafanani na chochote Maadamu hafanani na chochote, sisi tunahitaji mahali, yeye hahitaji mahali. Waqa'imun ghani. Mwenyezi Mungu ni mkwasi. Tumesema qa'imun uh, ghani ni sifa moja ambayo kwamba ni qiyamuhu ta'ala binafsihi na maana mbili yabeba kwamba hahitaji mahali wala hahitaji mwenye kumleta. Yeye yutosheleka na chochote. Na kila kitu cha muhitaji yeye. Yeye hahitaji chochote na kila kitu na kila mtu na kila aina ya viumbe vamhitajiye ndio Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an akasema ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid nyinyi watu mwahitajiye Mwenyezi nyote lakini Mwenyezi Mungu katika yinyi ndio pale katika aya wa ma الجinna, illa liya'budun ma minhum min rizqin, wa ma an yutaimun, inna Mwenyezi Mungu hajatuumba kwa sababu atuhitaji bali sisi tumhimhitaji yeye Inna Allaha la ghaniya 'anil 'alamin wa 'anatul wujuhu lil hayyil qayyum Allahu ahad qul huwallahu ahad Allahus samad as-samad yani hayy wat tawwa mihitaji yeye na qa'imun ghani qa'imun ta'ala binafsie wa wahidun katika beti ikiendelea wa, wa ghani wa Wahai wa hayy mmoja peke yake ni sifa ya alwahdaniyah ambayo kama ni sifa ya sita na hiya adamut fi zatihi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi Mwenyezi ni peke yake katika zati yake ni pekee yake katika sifa zake ni pekee yake katika vitendo vyake maana yake nini mwenyezi Mungu hayuko na baadhi yake mwenyezi Mungu ni mmoja na hana baadhi sio kama sisi tumeungika, tumeungikaungika paka tumekua mwenyezi Mungu ni mmoja na mwenyezi Mungu ni mmoja katika zati yake hakuna wa pili kama yeye Ndipo pale katika Qur'ani ikisema la kana fihima alihatun illa Allah la fasadata la kungekuwa na miungu lao ingekuwa kuna mungu ambaye kwamba si yeye Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kungeharibika mbingu na ardhi asao kibatkana wenye kusimamia wawili na wote wakubwa na wote ni miungu bila shaka huwa atakayotaka hivi na huwa atakayohivi itakuwa kumeharibika lakini madamu ulimwengu waenda kwa nidhamu hini hini, bila shaka mwenye kuendesha ni mmoja pekee yake na yeye ni Allah Jalla Jalal. Kwa hiyo Mwenyezi ni mmoja katika dhati yake. Ni mmoja katika sifa zake. Hakuna mwenye sifa kama sifa zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sifa zake hazina daraja tofauti. tafauti. Yani Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kiasi fulani katika kadhaa na uwezo mwingine zaidi kuliko la uwezo wake ni uwezo wake. Kutaka kwake ni kutaka. Kwa hiyo ni wahidun fi dhat wahidun fi sifat na wahidun fi afaal Mwenyezi hakuna kitu Mwenyezi Mungu atataka kufanya mwingine awe hataki ukifanya kisifanyike kila yenu ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo ameyafanya na mengine yakiwa yatafanyika bila ya yani mengine yakiwa yatafanyika bila ya kuona kwamba ni kama Mwenyezi Mungu amefanya ni Mwenyezi Mungu ameaumba yafanyike hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama alivoeleza qulillāhumma mālikal al mulki tu'til mulka man tashā wa tanzilul mulka mimman tashā wa tu'izu man tashā wa tudhillu man tashā ta biyadikal khair mwenyeziungu ndo humu ina humdhalilisha mtakai humtukuza mtakae hum humpa mtakai umnyima mtakai hakuna kwamba mwenyeziungu kumpa fulani wewe umnyime au mwenyeziungu atakomnyima fulani wao umpe kama katika kile hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema لو ان اولكم واخركم وانساكم وجننكم لو كwanza wa na wamwisho na jini wote vifunbe vote wakakutana kwamba wataka kumnufaisha mtu na ile hali Mwenyezi Mungu ameandika si nufaiki hatunufaiki na umoe wakakutana wote wakawa wataka kumdhuru mtu ikawa Mwenyezi Mungu ameandika sidhoriiki hatodhuriika hakuna ambaye kwamba aiza kwa kufanya bila Mwenyezi Mungu kutaka kila kitu ni yeye mwenyewe Jalla Jalala bali ulama watuambia la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala mekadiria tembe moja ya mchanga ataka isitaharaki isisongee basi wakakutanao viumbe wote kuanzia Nabii Adam mpaka mwisho wa Wataka kuisongeza ile tembe moja ambayo Mwenyezi Mungu ameandika isisongee haitosongee la Mwenyezi Mungu ataandika tembe moja ile ibaki isi songae na viumbe navium na majini na wanyama wakisaidiana wote ili uwafanye kinyume na Mwenyezi Mungu anavotaka kama Mwenyezi Mungu ameandika isi songae waota kuizuia au Mwenyezi Mungu ameandika isi songae waota huisongeeza wa hawatweza hakuna ambaye kwamba mwine, ata atapingana na vitendo vya Mwenyezi Mungu na maana ya wahidun fi alaf'ali pia ni kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayeifanya mambo yote kila jambo kisu kulingana na aqida yetu tunoitakii kwamba kisu hakikati isipokuwa Mwenyezi Mungu akitaka kikate moto hauchomi ispokuwa mwenye Mungu akitaka uchome maji hayakatiki isipokuwa Mwenyezi Mungu akitaka maji akatekiu natojua katika visa vya manabii vilivotajwa nabii Ibrahim atakapomchinja mwana Ismail Mbona hakuweza kumkata ashamweka paka chini akamwekea na kisu shingoni akifanya hivi kisu hakikati kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio kukata katika kisu anapotaka. Akitaka isikate kikati kisu. Tosoma katika viso huyu huyu na Ibrahim alirushwa motoni, mbona hakuchomeka? Mwenyezi Mungu alisema yanaro kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Moto hauchomi wenyewe, ni Mungu kuumba kuchoma katika moto. Maji hayakati kiu yenyewe. Ni Mungu kuumba kukatika kiu katika maji. Na mambo yote namna hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni pekee yake katika vitendo vyake. Ki akida na ki tauhid. Lao kufuatilia mambo vile alivyo ni kwamba mtu akisema mimi nimepoa ama dawa imenipoza amekwenda kinyume na tauhid. Kwa sababu mwenye kupoza nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima aseme Mwenyezi Mungu amenipoza kwa sababu ya kutumia dawa. Lakini hatusemi hatu, hatulazimishi mtu aseme hivi kwa sababu twajua Huyu ni Muislamu na yeyu muamini Mwenyezi mngu akisema dawa imenipoza ameamini kwamba ni Mwenyezi mngu amesababisha ile dawa imempoza kupitia na ile Mwenyezi mngu amepanga ni sababu hizi. Yaani mtu akigusa moto atachomeka ni sababu. Ameiweka Mwenyezi mngu, lazima ufuate ile sababu. Mtu wakila dawa ndo atapoa lazima ufuate ile sababu. Lakini usiamini kwamba zile zenyewe wewe ndo zenye kuku dhuru ama zenye kunufaisha hakuna mwenye kudhuru wala mwenye kunufaisha Kiu isipokuwa ni Allah Jalla, Jalla. zingine zote ni sababu Mungu ndo ameziweka ili yale madhara ama yale manufaa yatikane hii ndio aqida yetu ndio fi dhat, hakuna Mungu zaidi ya mmoja na Mungu mwenyewe ni mmoja ni mmoja hana baadhi ndio maana fi dhat wahidum fi sifat Sifa yake mwenye zingu ni ile ili moja haina sifa hini na hini kwenye ile sifa moja kwamba mwenye uwezo huu katika kitu fulani mwenye uwezo katika kitu fulani la ni mwenye uwezo. Na wahdu fi sifat, hakuna mwenye sifa kama sifa yake maana mbili mbili zote hizi. Wahdu fi ina maana moja hakuna mwenye vitendo kama vitendo vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hakufanyiki lolote isipokuwa ni Mwenyezi Mungu akitaka lifanyike no wa qaimun ghani wa wahidun mwenyezi Mungu al-wahid wa hayy mwenyezi subhanahu wa ta'ala kama anavyosema mwenyewe kwenye Qur'ani Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul na hii imeshikana sana na hii kwamba mwenyezi Mungu ndio pekee yake katika sifa zake na vitendo na tat yake al-hayy pale kwenye Qur'ani anakuambia tawakkal al hayy alladhi la yamut mtegemee Mungu ambaye kwamba Al ni alhay la yamut haondoki hafi hana mwisho lakini usitegemee vitu ambavyo kwamba vinaweza kuondoka vitu ambavyo kwamba vinaweza kubadilika vitu ambavyo kwamba vinaweza kubadilikia watu ambao kwamba wafa weka mategemeo yako kwa Allah jalla jalaluhu ambaye kwamba hayi hakuna kupatikana manufaa wala madhara isipokuwa ni yeye anapotaka naye ndo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Tumba so, mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie ni wenye akida ya nguvu na imani thabiti na yaqini tumjue haki ya kumjua na tumtegemeye pekee yake kama alivyo katika Qur'ani inshallah taala taendelea nabii zinaofuata.